Станіслав Лем Непереможний Чорний дощ Непереможний – крейсер другого класу, найбільша одиниця, котра мала в розпорядженні база в Сузір'ї Ліри, йшов на фотоновій тязі через крайній квадрант зоряного скупчення. 83 члени екіпажу спали в тунельному гібернаторі центральної палуби. Оскільки рейс був порівняно коротким, замість повної гібернації застосовували поглиблений сон у якому температура тіла не спадала нижче 10 градусів. У рубці керування працювали лише автомати. У їхньому полі зору, перехресті прицілу, лежав диск сонця, незначно гарячішого, зазвичай червоного карлика. Коли його коло зайняло половину площини екрана, анігіляційна реакція була зупинена. Протягом якогось часу в усьому кораблі панувала мертва тиша. Беззвучно працювали кондиціонери та лічильні машини. Затихла навіть найделікатніша вібрація, що супроводжувала емісію світлового стовпа, який попередньо вистрілював з корпуса, і, мов шпага нескінченної довжини, занурена в морок, своєю інерцією штовхав судно. Непереможний ішов з тою самою швидкістю, близькою до світлової, безвладний, глухий і на позір порожній. Потім вогники почали блимати один одному з панелей, осяйних рожевизною далекого сонця, відображеного в центральному екрані. Феромагнітні стрічки ожили, програми поволі сповзали всередину чимраз новіших машин, перемикачі яскрили іскрами і струнтік дротами з шумом, якого ніхто не чув. Електричні двигуни, перемагаючи опір давно застиглого мастила, почали обертатися, переходячи з басів на високі зойки. Матові штаби кадмію виступали з до реакторів, Магнітні помпи нагнітали рідкий натрій у змійовик охолодження, металевими конструкціями палуб. Пройшло тримтіння, а заодно слабке шкреботіння всередині стінок, ніби там кушували зграї звіряток, стукаючи кіхтиками об метал. Це показало, що рухомі саморемонтувальні апарати вже вирушили в багатокілометрову мандрівку, щоб контролювати кожне з'єднання балок, цілісність корпусу, непорушність металевих стиків. Увесь корабель сповнився шелестом, рухом прокидаючись, і лише його залога ще спала. І тут наступний апарат, Проковтувши свою програмну стрічку, вислав сигнал до управління гібернатора. До подмуху холодного повітря додався пробуджувальний газ. Поміж рядами ліжок з ґратів на підлозі війнуло теплим повітрям. Однак люди довго, мовби не хотіли прокидатися. Дехто мимоволі рухав руками. Пустку їх холодного сну сповнювали маячня і кошмари. Врешті хтось першим розплющив очі. Корабель уже був готовий до цього. Вже кілька хвилин. Дотеперішню темряву довгих суднових коридорів, шахт двигунів, кают, кермувальної рубки робочих постів, камер тиску осявало штучне денне світло. І доки гібернатор сповнювався шумом зітхань і зойків напівпритомних корабель, мовби не в змозі від нетерплячки дочекатися пробудження залоги, розпочав маневр попереднього гальмування. На центральному екрані з'явилися смуги носових вогнів. У дотеперішню мертвуту до світлового руху втрутився поштовх. Потужна сила, прикладена носовими двигунами, намагалася зім'яти 18 тисяч тонн статичної маси непереможного, помножені тепер його величезною швидкістю. Щільно запаковані мапи неспокійно затрусилися в сувоях у картографічних каютах. Тут і там рухалися, мов би, оживаючи ненадто місно закріплені предмети. У камбузах загриміло стукаючись начинням. затремтіли спинки порожніх фотелів спіни, а пристінні пояси й линви палуб, Почали хитатися. Стуки, змішані звуки скла, бляхи, пластику, хвилею промайнули всім судном від носа до корми. Тим часом з гібернатора долинав уже гомін голосів. Люди, від небуття, в якому перебували протягом семи місяців через короткий сон поверталися до яви. Корабель скидав швидкість. Планета, уся вкрита рудою вовною хмар, заслонила зорі. Випукле люстро океану з відблиском сонця пересувалося чимраз повільніше. В поле зору увійшов бури. Подзьований кратерами континент. Під ними у титанових глибинах машинних відсіків наростав придушений гуркіт. Страшне перевантаження зіштовхувало пальці з рукояті. Хмара, що потрапила у потік викиду, розщепилася вибухом ртуті, розпалася і зникла. Гарчання двигунів на мить посилилося. Рудуватий диск розплющився, так планета перетворювалася на поверхню. Уже видно було серпасті дюни, які пересував вітер. Смуги лави, що розходилися, мов в шпиці колеса. Від найближчого кратера зблиснули відблиском пожежі ракетних дюз, сильнішим за сонячне сяйво. Уся потужність на вісь, статична тяга. Стрілки ліниво пересувалися в наступний сектор датчика. Маневр відбувся безпомилково. Корабель мав перекинутий вулкан, що дихає полум'ям, висів за півмилі від подзьобаної рівнини, перемеженої зануреними в піски скелястими хребтами. уся потужність на вісь, зменшити статичну тягу. Уже видно було місце, в якому стикався з ґрунтом потік викиду, скерований вертикально донизу. Там здійнялася руда буря піску. Знижча стріляли фіолетові блискавки, на вигляд, беззвучні, бо грім поглинав сильніше від нього гуркіт газів. Різниця потенціалів вирівнялася. Командир зауважив це, кивнувши головою інженерові. Резонанс. Слід усунути. Але ніхто не відповів. Двигуни вили, корабель опускався, тепер уже без жодних ривків мов, сталева гора підвішена на невидимих линвах. Половина потужності на вість мала статична тяга. Концентричними колами, мов, видиво справжнього моря, в усі боки линули, наче дим хвилі пустельного пороху. Епіцентр, куди з невеликої відстані вціляло полум'я викиду, вже не димів. Пісок зник, перетворився над дзеркало червонявих бульбашок, на кипляче озеро, розтопленого кремнію, на стовп безперервних вибухів, доки не випарувався. Оголений кістка старий базальт планети почав м'якнути. Стоси на холостий хід. Холодна тяга. Влакить атомного вогню погасла. Здюз ударили скісні промені буровиків, і за мить пустелю, стінки скелястих кратерів і хмари над ними, залила примарна зеленкавість. Базальтові основі, на якій мало спочити широке днище непереможного, вже не загрожувало розплавлення. Стоси нуль. Холодною тягою на приземлення. Усі серця забилися жвавіше. Очі схилилися над інструментами. Рукояті спітніли в затиснутих пальцях. Сокраментальні слова означали, що повороту вже не буде, що ноги стануть на справжній ґрунт, хоча б і на пісок постельної кулі. Але й там будуть схід і захід сонця, горизонт і хмари, і вітер. Точка приземлення у надірі. Зелений стовп вогню, що розходився віялом, поєднав його з димом відпалаючої скелі. З усіх боків здійнялися хмари піску, що засліпили перископ середніх палуб, лише в рубці керування на екранах радарів незмінно з'являлися й гасли повздовжні промені, які малювали обриси пейзажу, котрий тонув у хаосі тайфуну. Стоп при дотику. Вогонь бунтівливо хвилювався під нижчим, міліметр за міліметром зменшуючись від тиску величезної ракети, що посувалася на нього. Зелене пекло стріляло довгими бризками у глиб рухливих піщаних хмар. Щілина між міжнищим і опаленим базальтом ставала дедалі вищою лінією зеленого полум'я. Ноль і нуль. Усі двигуни стоп. Дзвін. Один-єдиний удар, мов би величезного тріснутого серця. Ракета зупинилася. Головний інженер застиг з руками на двох рукоятях аварійного викиду. Скеля могла не витримати. Чекали. Стрілки секундомірів рухалися далі своїм мурашиним кроком. Командир якусь мить дивився на показник вертикалі. Його сріблястий вогник ані трохи не відхилився у бік від червоного нуля. Мовчали. Розпечені до червоного дюзи вже почали звужуватися, видаючи низко характерних звуків, схожих на хрипкий стукіт. Червонова тахмара, що піднялася на сотні метрів, спадала. З неї виринули тупа верхівка непереможного, його боки обсмалені атмосферним тертям і тому схожі на колір старої скелі. Рапатий подвійний панцир. Руда Курєва все ще клубилася і вирувала біля днища, але сам корабель уже цілком застиг, мов би став частиною планети. І тепер кружляв разом з її поверхнею лінивим рухом, що тривав віки, під фіолетовим небом, у якому видніли найсильніші зірки, що гасли лише в безпосередній близькості від червоного сонця. Нормальна процедура. Астрогатор випростався над бортовим журналом, де на середині аркуша вписав умовний знак приземлення, годину, а в рубці збоку додав назву планети. регістри. Ні, Рогани. Почнемо з третього ступеня. Роган намагався не показати здивування. Так точно, хоча додав з близькістю, яку не раз дозволяв йому горпах. Я волів би не бути тим, хто скаже це людям. Астрогатор, мов не чуючи слів свого офіцера, узяв його за плече і підвів до екрана, як до вікна. Пісок, розсунутий на всі біч полум'ям приземлення, утворив ніби неглибокий котлован, увінчаний дюнами, що осипалися. З висоти 18 поверхів вони дивились крізь триколірну площину електронних імпульсів, що створювали правдивий образ зовнішнього світу, на склясту пилку, віддаленого на три милі кратера. Із заходу вона ховалася за обрієм. Зі сходу під її вирвами громадилися чорні, непроникні тіні. Широкі ріки лави, хребти, яких піднімалися над пісками, нагадували застиглу кров. Одна потужна зірка горіла в небі, під верхнім краєм екрана. Катаклізм, викликаний. Зішестям непереможного минув, і пустельний вихор, різка течія повітря, що постійно рухалася з екваторіальних зон до полюса планети, уже посував перші піщані язики під нижче корабля, немов намагаючись терпляче загоїти рану, викликану вогнем приземлення. Астрогатор увімкнув мережу зовнішніх мікрофонів, і пронизливе далеке виття разом із шумом піску, що шмагав по Панцерові, намить заповнили усю височинь просторої рубки. Потім він вимкнув мікрофони і запанувала тиша. «Отак воно виглядає», – сказав поволі. Але Кондор не повернувся звідси, Рогане. Той сіпив щелепи, не міг заперечити командирові. З ним він пролетів багато парсеків, але дружби між ними не виникло. Може, надто великою була різниця віку. Чи пережиті разом небезпеки за малими. Цей чоловік з волоссям чи не таким білим, як його одяг, був нещадним. Майже сотня людей нерухомо перебували на позиціях після завершення напруженої праці, що попередила зближення, переживши 300 годин гальмування нагромадженої в кожному атомі непереможного кінетичної енергії, вихід на орбіту, приземлення. Майже сотня людей, які місяцями не чули відлуння, котре супроводжує вітер, і навчилися ненавидіти порожнечу, як ненавидить лише той, хто її знає. Але командир про це, очевидь, не думав. Він поволі пройшовся рубкою і, спершись рукою на бильце крісла, вже піднятою на вищий рівень, буркнув. Ми не знаємо, що це Рогани. І далі несподівано різко. Чого ви, пане, ще чекаєте? Роган швидко підійшов до розподільних пультів, увімкнув внутрішню мережу і голосом який ще тримтів від притлумленого обурення кинув. Ось і палуби, увага! Приземлення завершене. Наземна процедура третього ступеня. Восьма палуба. Готувати енергоботи. Дев'ята палуба. Стоси, екранування на розігрів. Техніки захисту на місця. Решта екіпажу – на визначені робочі місця. Кінець. Коли він це говорив, дивлячись у зелене око підсилювача, що моргало залежно від модуляції голосу, йому здавалося, що він бачить їхні спітнілі обличчя, котрі застигають від раптового подиву і гніву, повернувшись до динаміків. Щойно тепер вони мали зрозуміти, тільки натепер починали клясти. Наземна процедура третього ступеню здійснюється, пане Астрогаторе, сказав, не дивлячись на старого. Той глянув на нього і несподівано усміхнувся кутиком уст. Це лише початок, Рогане. Може ще будуть довгі прогулянки на заході, хто знає. Із неглибокої стіної шафи він вийняв вузьку і високу книжку, розгорнув її і, кладучи на білий пульт з найжаченими рукоятами, запитав. Чи ви читали це, пане? Так. Їхній останній сигнал зареєстрований сьомом гіперпередавачем. Дійшов до проксимального буя в радіусі бази рік тому. Я знаю його на пам'ять. Приземлення на реєстрі закінчено, планета пустельна типу Субдельта-92. Сходимо на поверхню другою процедурою в екваторіальній зоні континенту Евани. Так, але це був не останній сигнал. Знаю, пане астрогаторе, 40 годин тому гіперпередавач зареєстрував серію імпульсів, ніби переданих азбукою Морзе, але вони не мали жодного сенсу. Потім дивні звуки... Що кілька разів повторилися. Гертель назвав їх нявчанням котів, яких тягнуть за хвіст. «Так», – сказав астрогатор, але помітно було, що він не слухає. Знову став перед екраном. Над самим краєм поля зору, відразу біля ракети, з'явилися розщепірені виступи пандуса, по якому сунули, мов на параді, рівномірно один за одним, енергоботи – 30-тонні машини, вкриті силіконовим вогнетривким панцером. В міру того, як вони опускалися, їхні кінці поволі розходились і водночас піднімалися, завдяки чому проміжок між ними збільшувався. Опускаючи пандус, вони глибоко занурилися в пісок, але рухалися впевнено, орючи дюни, як і вітер уже навіяв навколо непереможного. Вони розходилися по черзі в один та в інший бік, доки через 10 хвилин увесь периметр корабля оточив ланцюг металевих черепах. Зупинившись, кожна почала поступово вкопуватися у пісок доки всі не зникли, і лише блискучі плямки, регулярно розміщені на рудих уз비ттях дюн, видавали місця, з яких виступали сфери емітерів Дірака. Укрита пінопластиком сталева підлога рубки здригнулася під кроками людей. Їхні тіла прошив короткими блискавицями, виразний, хоча й ледь відчутний дрож. І зник. Тільки мурашки ще якусь мить непокоїли м'язи щелеп, а видимий образ розплився на очах. Це явище тривало не довше, ніж півсекунди. Знову запанувала тиша, яку порушував далекий шум увімкнених двигунів, що долинав з нижніх палуб. Пустеля, чорно-руді скель, ряди лінивих хвиль піску чітко постали на екранах. І все було, мов раніше, але над переможним розкрився невидимий купол силового поля, що закривало доступ до корабля. На пандусі з'явилися металеві краби з млинками антен, що рухалися вниз, хилитаючись, Навперемін вліво і вправо. Інфороботи, значно більше за емітерів поля, мали сплюснуті корпуси і металеві лапи, що розходились у боки. Грузнучи в піску й мовби би, загидую, витягаючи з нього глибоко занурені кінцівки, краби розійшлися і зайняли місця у проміжках ланцюга енергоботів. У міру того, як розгорталася операція захисту, на центральному пульті рубки з'являлися з матового тла контрольні вогники а циферблати ударних годинників сповнював зеленкавий блиск. Мовби десяток великих очей дивилися тепер, не моргаючи, на обох чоловіків. Усі стрілки лежали на нулі, свідчачи, що ніщо не пробує проникнути крізь невидиму греблю силового пуля. Лише вказівник наявної енергії посувався дедалі вище, проминаючи чергові рисочки гігаватів. «Я з'їду вниз і що з'їм. Пане Рогане, покеруйте нас стереотипом». Раптово, мовби знудьговано, мовив горпах, відриваючись від екрана. Дистанційно. Якщо панові на цьому залежить, може пан когось послати. Або піти сам. Із цими словами Астрогатор осунув двері і вийшов. ще мить бачив його профілю слабкому світлі ліфта, щоби звучно пішов униз. Поглянув на табло показників поля. Нуль. Слід було б розпочати і від фотограмометрії, подумав він. Облітати планету Доти, доки не зроблять усього комплекту світлин. Може, хоч так удалося б щось з'ясувати. Бо візуальні спостереження з орбіти варті небагато. Континенти – це не море, Отож усі спостерігачі з підзорними трубами в кошику на Гротмашті не стануть моряками. Інша справа, що на комплекс світлин пішов би майже місяць. Ліфт повернувся. Роган зайшов у нього і впустився на шосту палубу. Велика платформа перед камерою тиску була заповнена людьми, які, правду кажучи, вже не мали тут роботи, тим більше, що чотири сигнали – Котрі означали обідню пору, повторювалися уже чверть години. Перед ним розступалися. Йордан і Бланк. Підете зі мною на стереотип. Повні скафандри, пане навігаторе? Ні, лише кисневі. І одного робота. Найкраще з арканів, щоб не загруз у цій проклятій куряві. А ви всі чого тут стовбичите? Апетит пропав. Ми б хотіли, пане навігаторе, зійти на сушу. Хоча б на кілька хвилин. здійнявся гамір. Спокійно, хлопці, прогулянки ще будуть. Поки що у нас третій ступінь. Екіпаж розходився неохоче. Тим часом з вантажної шахти з'явилася платформа з роботами, який був на голову вищий за найвищого космонавта. Йордан і Бланк уже з кисневими апаратами поверталися електрокаром. Роган зауважив їх спираючись на поруччя коридору, який тепер, коли ракета лежала наднижчі, перетворився на вертикальну шахту, що сягала аж до першої машинної палуби. Над і під собою він відчував просторі поверхи металу, Десь у самому низу працювали повільні транспортери, чути було слабеньке клацання гідравлічних приводів, а з глибини 40-метрової шахти помірно віяло холодним очищеним повітрям із кондиціонерів. Двоє осіб з персоналу камери відчинили перед ними двері. Роган машинально перевірив розміщення пасків і прилягання маски. Йордан і Бланк увійшли за ним. Металева підлога тяжко скриготнула під кроками робота. Пронизливий протяжний свист повітря пронизав внутрішні корабля. Відчинився зовнішній люк. Машинний пандус був на чотири поверхи нижче. Аби з'їхати вниз, люди скористалися малою платформою, яка ще раніше висунулася з обшивки. Її ланки сягали верхівки дюн. Клітка платформи була відчиненою з усібіч. Повітря виявилося не набагато холоднішим, аніж у середині непереможного. Усі четверо сіли, магніти відпустили гальма, і платформа м'яко з'їхала з висоти 11 поверхів, минаючи по черзі секції корпусу. Роган машинально перевіряв їх стан. Не надто часто вдається поза доком оглядати корабель ззовні. Зносився, подумав, дивлячись на смуги подряпин від метеоритів. Місцями панцерні плити утратили блиск, мовби роз'їджені сильною кислотою. Ліц закінчив короткий політ, м'яко сідаючи у хвилю нанесеного піску. Люди зістрібнули і одразу ж угрузли вище колін. Лише робот, призначений для праці на засніжених поверхнях, смішно йшов, перевалюючись з боку на бік. Однак упевнено на своїх карикатурно розплющених ступнях. Роган наказав йому зупинитись, а сам із колегами уважно оглянув усі отвори дюз корпусу, наскільки їх можна було побачити ззовні. Тут би згодився малий шліф і продув, сказав Роган. Щойно вилізши з під ракети, він зауважив, яку величезну тінь відкидає корабель, наче широка дорога вона тягнулася дюнами, освітленими вже досить таки похиленим сонцем. У симетрічності піщаних хвиль. Був особливий спокій. Їхні глибини сповнювала блакитна тінь, а гребені світилися присмерковою рожевістю, і ця тепла делікатна барва нагадала йому кольори, бачені колись у дитячій книжці з малюнками. Рожевість була неймовірно лагідною. Помало він переносив погляд з дюни на дюну, помічаючи нові й нові відтінки бускового сяйва, чим далі, тим худіші, покрайні серпами чорних тіней, аж туди, де вони, зливаючись у одну жовту сірість оточували грізні зубці голих вулканічних скель. Він стояв і дивився, а його люди, не поспішаючи, рухами, що набули автоматизму завдяки багаторічному досвідові, робили звичайні сінькі заміри. Замикали в малі резервуари проби повітря і піску, вимірювали радіоактивність ґрунту переносним зондом, рухомий корпус якого підтримував Арктан. Роган не звертав жодної уваги на їхні рухи. Маска закривала лише ніс і вуста. Очі уся голова були вільні, бо він скинув легкий охоронний шолом. Відчував вітер у волоссі, дрібнісінькі піщинки прилипали до обличчя і лоскітливо проникали між пластик маски та шкіру щік. Неспокійні пориви вітру лопотіли штанками комбінезона. Великий, мов би, набряклий диск сонця, на який можна було дивитися без шкоди тільки мить, тепер височів над самим дзьобом ракети. Вітер свистів протяжно, силеве поле не затримувало руху газів. Тому Роган взагалі не міг зрозуміти, де піднімається з пісків його невидима стіна. Велетенський простір, який він окидав поглядом, був мертвий, наче на нього ніколи не ступала людська нога. Наче це не була планета, що поглинула корабель класу непереможного зі 70 членами екіпажу, величезного досвідченого плавця у порожнечі, спроможного за частку секунди розвинути потужність мільярд кіловатів, перетворити її на енергетичні поля, котрі, не могло пробити жодне матеріальне тіло, сконцентрувати її у вбивчі промені з температурою зірок, які могли обернути на попіл гірський хребет чи висушити море. Однак цей сталевий організм, збудований на землі, плід багатовікового розквіту технологій, пропав тут. Зник невідомим чином, без сліду, без сигналу сос, мовби розчинився у цій руді та сірій пустелі. І весь цей континент виглядає так само, подумав Роган. Він добре його пам'ятав. Бачив з висоти. Віспу кратерів та єдиний рух, який помічав серед них, невпинний тихий плин хмар, що вилучили свої тіні через нескінченні шеренги дюн. Активність? – запитав необертаючись. 00 – 002, – відповів Йордан і підвівся з колін. Обличчя його розчервонілося, очі блищали. Маска нівелювала інтонацію голосу. Тобто менш, аніж ніщо, – подумав Роган. Зрештою колеги не загинули через таку грубу необачність, автоматичні датчики щинили б тривогу, навіть якби ніхто не подбав про стереотипні дослідження. Атмосфера. Азоту 78%, аргону 2%, двоокисову глицю 0%, метану 4%, решта кисень. 16% кисню, ви певні? Певен. Радіоактивне випромінювання? Практично нуль. Це було дивно. Стільки кисню? Ця інформація вдарила його, мов, струм. Роган підійшов до робота, який негайно підсунув йому під очі касету з показниками. «Може спробувати обійтися без кисневих масок?» – майнула безглузда думка, бо розумів, що такого не могло бути. Щоправда, часом траплялося, що якась людина, особливо змучена тугою повернення, супереч наказам знімала маску, бо ж навколишнє повітря видавалося таким чистим, і зазнавала отруєння. Але таке могло трапитися з кимось одним, максимум двома. «Чи ви вже закінчили?» – запитав він. «Так, повертайтеся», – сказав до них. «А пан?» – «Я ще залишуся». «Повертайтеся», – повторив нетерпляче. Він хотів залишитися сам. Бланк закинув на плече з'єднані ремінцем ручки резервуарів. Йордан подав роботові зонд, і вони рушили грузнучи в піску. Арктан чалапав за ними, ззаду схожий на замасковану людину. Роган пішов до крайньої дюни. Зблизька, побачив виступаючий із піску, розтруб емітера, що утворював охоронне силове поле. Не для того, щоб перевірити його наявність, а просто з дитячої забаганки, він зачерпнув жменю піску і кинув його перед собою. Той полетів струмочком і, мов би, наткнувшись на невидиме похиле скло, вертикально осипався на землю. У нього так і свербіли руки скинути маску. Як це зробити? Чудово знав. Виплюнути пластиковий зазубник, зірвати ремінці, наповнити повні легені повітрям, затягаючись ним аж до мембрани. Щось я розклеююся», – подумав Роган і неквапливо повернув до корабля. Клітка підйомника чекала порожня з платформою, ледь зануреною в пісок а вітер за кілька хвилин його відсутності стиг покрити бляху тоненьким шаром навійного піску. Вже в головному коридорі п'ятої палуби він глянув на стіне табло. Командир був у зоряній каюті, поїхав угору. Одним словом, ідилія. Підсумував астрогатор його оповідь. Жодної радіоактивності, ніяких спор бактерій, пліснявих, вірусів, нічого. Лише цей кисень. Так чи інакше, проби треба дати на висів. Вони вже у лабораторії. «Можливо, життя тут розвивається на інших континентах», – зауважив Роган непевно. Сумнівайся, інсуляція поза акваторіальною смугою досить слабка. Чи ви не бачили товстих шапок на полюсах? Б'юся об заклад, що там принаймні 8, якщо не 10 кілометрів крижаного покрову. Радше вже океан, якісь водорості. Але чому життя не вийшло з води на сушу? Треба буде зазирнути в цю воду, – сказав Роган. Наших людей питати ще зарано, Але планета видається мені старою. Таке змиршавіле яйце мусить мати за 6 мільярдів років. Зрештою, минув також добрячий шмат часу, як сонце пережило фазу розквіту. Це майже червоний карлик. Так, ця відсутність життя на суші дивує. Своєрідний приклад еволюції, яка не терпить суші. Ну так, це б пояснило наявність кисню, але не справу кондора. Якісь форми життя, якісь підводні істоти, котрі ховаються в океані, витворивши тим цивілізацію на дні, припустив Роган. Обоє дивились на велику мапу планети в проекції Меркатора. Не точно, бо мальовано на підставі даних автоматичних зондів з минулого століття. На ній були хіба що обриси головних континентів і морів, лінії поширення полярних шапок та кілька найбільших кратерів. У сітці перехрещених паралелей і меридіанів виднів обведений червоним колом пункт під восьмим градусом північної широти місце їхнього приземлення. Астрогатор нетерпляче посунув папір на столі карт. «Ви самі в це не вірите», – сказав обуроно. Тресор не міг бути дурнішим за нас. Його б не обдурили ці підводні, то дурниця. Зрештою, якби розумні водні істоти навіть існували, то найперше, що б вони зробили, опанували б суходіл. Скажімо, хоча б у скафандрах, наповнених водою. Повна дурниця. Повторив не для того, щоб цілком відкинути концепцію Рогана, а тому що думав уже про щось інше. Простоїмо тут якийсь час. Урешті підсумував він і торкнувся нижнього краю мапи, яка з легким шелостом скрутилася та зникла в одній з горизонтальних шухляд великого картосховища. Почекаймо і подивимося. А якщо ні? Запитав Роган обережно. Пошукаймо їх. Роган, будьте розсудливим. Шостий зуріний рік і таке. Астрогатор шукав відповідного окреслення і, не знайшовши, зробив замість цього легковажний жест рукою. Планета Завбільшки, як Марс. Як ми маємо їх шукати? Тобто кондора. Уточнив він. Ну, так... Грунт залізний. Неохоче визнав Роган. Справді, аналізи показали великий домішок у піску окисів заліза. Отож, фероіндукційні показники були паскутні. Не знаючи, що сказати замовк, він був переконаний, що командир врешті знайде якийсь вихід. Що не доведеться повертатися з порожніми руками без жодних результатів. Він чекав, дивлячись на кудлаті брови Горпаха, що стирчали над чолом. Правду кажучи, не вірю, що очікування протягом 48 годин щось нам дасть. Але цього вимагають правила. Несподівано довірливим тоном озвався астрогатор. Сідайте, пане Рогане. Ви стоїте наді мною, як докір сумління. Регіс – найідіотичніше місце, яке лише можна уявити. Вершина непотребу. Невідомо, навіщо сюди вислали кондора. Зрештою менше з тим це вже сталося. Замовк. Він був не в гуморі, та, як завжди в таких випадках, ставав балакучим і легко встрівав у дискусію, навіть надто відверто – що завжди було трохи небезпечним, бо будь-якої миті він міг грубо обірвати розмову. Одним словом, так чи сяк ми мусимо щось робити. Знаєте що? Нехай пан виведе пару малих фотоспостерігачів на екваторіальну орбіту, але щоб вона мала форму правильного і точного кола, десь на 70 кілометрів. Це речі іоносфера заперечив Роган. Вони згорять за кілька десятків обертів. Ну, нехай. Але перед тим сфотографую, що вдасться. Я обрадив панові навіть ризикнути на 60 кілометрів. Можливо, згорять уже на 10-му оберті. Та лише світлини, зроблені з такої відстані, можуть щось дати. Ви ж знаєте, як виглядає ракета з відстані 100 кілометрів? Навіть через найкращий телеоб'єктив. Біля неї навіть головка шпильки виглядатиме справжнім гірським хребтом. Тому відразу... Рогане! На цей вигук навігатор обернувся уже від дверей. Командир кинув на стіл протокол з результатами аналізів. Що це таке? «Що за ідіотизм. Хто це писав? Автомата, в чому справа? Запитав Роган, намагаючись зберегти спокій, бо й в ньому вже закипав гнів. Зараз знову почне ругати. Подумав наближаючись зумисно по волі. Прочитайте це, тут і тут. Метано 4%, прочитав Роган і враз остовпів. Метано 4%, так? А кисню 16. Знаєте, що це таке? Вибухова суміш. Може, пан пояснить, чому вся атмосфера не вибухнула? коли ми сідали на повній тязі. Справді, не розумію, пробалькотав Роган. Він швидко підбіг до пульта зовнішнього контролю, пустив крізотвори датчиків дрібку атмосфери, і доки астрогатор походжав рубкою зі зловісним мовчанням, дивився, як аналізатори гарячково постукують скляним начинням. Ну і що? Те саме. Метан на 4%, кисню 16%, підтвердив Роган. Він справді не розумів, як це може бути, однак мимоволі відчув задоволення. Принаймні, горпах не матиме, чим йому дорікнути. Покажіть-ну сюди. Хм, метану-4. Ну чорти його. Гаразд. Рогане, зонди на орбіту, а потім прошу зайти до малої лабораторії. Врешті, для чого в нас учені? Нехай вони голову ламають. Роган з'їхав вниз, узяв двох ракетних техніків і повторив їм доручення астрогатора. Потім повернувся на другу палубу. Там були лабораторії каюти фахівців. Він минав вузькі, оправлені металом двері з табличками із двох ГІ, ГФ, ГТ, ГБ і багато інших. Двері малої лабораторії були широко відчинені. Крізь монотонні голоси вчених, час від часу пробивався бас астрогатора. Руган зупинився на порозі. Тут були всі головні. Головний інженер, біолог, фізик, лікар і всі технологи з машинного. Астрогатор сидів, тепер мовчки, у крайньому фотелі під електронним програмістом підручної цифрової машини. А оливковий модерон з переплетеними пальцями малих, мов у дівчинки рук, сказав. «Я не фахівець газової хімії. В кожному разі це, мабуть, незвичайний метан. У ньому інакша енергія зв'язків. Різниця в одному зі 100 випадків, але є. З киснем він вступає у реакцію лише за наявності каталізаторів, та й то неохоче». «Яке походження цього метану?» – запитав Горпах, крутячи пальцями. «Вуглець. У ньому це точно органічного походження. Його небагато, але нема сумнівів. А ізотопи? Якого віку? Наскільки старий цей метан? Від 2 до 15 мільйонів років». Що це за рамки? У нас було лише півгодини на визначення, тому більше не можу сказати нічого. Доктор Квастлер, звідки береться цей метан? Не знаю. Горпах подивився по черзі на своїх фахівців. Здавалося, він зараз вибухне, та несподівано усміхнувся. Панове, ви ж досвідчені люди. Не перший рік ми літаємо разом. Яка ваша думка? Що ми зараз повинні зробити? З чого почати? Оскільки ніхто не впапився з відповіддю, біолог Йоппе, один із небагатьох, Хто не боявся гніву горпаха, спокійно дивлячись, у очі командирові сказав. Це незвичайна планета класу Субдельта 92. Якби була такою, Кондор би не пропав. Оскільки на його борту були фахівці, не гірші і не кращі за нас. Єдиним, що нам відомо напевно, є те, що їхні знання виявилися недостатніми для уникнення катастрофи. З цього висновок: мусимо дотримуватися третього ступеня процедури і дослідити суходіл та океан. Гадаю, слід розпочати геологічне буріння а водночас зайнятися місцевою водою. Все інше було б гіпотезами. В цій ситуації ми не можемо дозволити собі таку розкіш. Гаразд. Горпах стиснув щелепи. Буріння в радіусі силового поля – не проблема. Цим займеться доктор Новік. Головний геолог кивнув. «Щодо океану. Як далеко берегова лінія рогане? «Близько 200 кілометрів». Відповів навігатор, зовсім не здивований тим, що командир знає про його присутність, хоч і не бачив його. Руган стояв за кілька кроків позаду нього, біля дверей. Далековато. Та вже не рухатиме непереможного. Пане Рогане, візьміть стільки людей, скільки визнаєте за потрібне. Фіцпатріка чи ще когось із океанологів та шість резервних енергобутів. Поїдете з цим на берег. Діяти будете лише під силовим захистом. Жодних екскурсій до моря, жодних занурень. Автоматами також прошу не розкидатись. Їх у нас не надто багато. Зрозуміло? Отже, можете починати. Ага, ще одне чи придатна місцева атмосфера для дихання. Лікарі пошепотілися між собою. «У принципі так», – сказав решті Сторман, але не зовсім переконливо. «Що значить «у принципі»?» «Можна чи не можна дихати?» «Така кількість метану не залишиться без наслідків. За якийсь час відбудеться насичення крові, і це може дати незначні прояви в мозку. Остовпіння. Але ж за годину, може за кілька. Чи не допоміг би якийсь поглинач метану? Ні, пане астрогаторе». Тобто нема сенсу виробляти поглиначі, бо їх слід було б часто міняти, а крім того, відсоток кисню все одно низький. Я віддав би перевагу кисневим апаратам. «Хм, а ви, панове, відте та Еліард кивнули головами. Горпаху став. Отож починаємо. Рогане, що із зонтами. Зараз почнемо їх скидати. Чи може я ще перевірити орбіти, доки не піду? Так, можете. Роган вийшов, залишивши за спиною гомін лабораторії. Коли зайшов до рубки, сонце якраз сідало. Таке темне, що майже. Фіолетовий пурпур і годиска викарбував на обрії з неприродною виразністю за контур кратера. Небо густе зорями в цій околиці галактики здавалося тепер іще більшим. Чим раз нижче великі сузір'я, поступово зникаючи в пітьмі пустелі. Роган з'єднався з носовою пусковою супутників. Саме пролунав наказ про відстрілення першої пари фотосупутників. Наступні мали злетіти через годину. А завтра денні нічні світлини Обох півкуль планети повинні були дати образ усієї екваторіальної смуги. Мінута 31. Азимут 7 на цілю, повторював у динаміку співучий голос. Зменшивши гучність, Роган відвернув крісло до контрольного табло. Він ніколи не признався, бо тому, що його завжди вабила гра світла при вистріленні зонда на навколо планетну орбіту. Спочатку Рубіново біло й блакитно загорілися контрольні вогні бустера. Потім заврукотів старий автомат. Коли його гул несподівано обірвався, слабкий поштовх промайнув усім корпусом крейсера. І тієї ж миті постеля на екранах посвітила від фосфоричного блиску. З пронизливим напнутим до краю громом, обливаючи рідний корабель потоком полум'я, мініатюрний снаряд вилетів із носової установки. Відблиск полум'я бустера, що віддалявся, чим раз слабше відбивався на узбіччях дюн, доки зовсім не зник. Уже й звук малої ракети стих, натомість гарячкове сяйво охопило все табло. З несподіваним поспіхом і змороком виринали поздовжні вогники балістичного контролю. Їм підморгували перлові лампочки дистанційного керування. Потім з'явилася мовноворічна новорічна гірлянда, сигнали про чергове відстрілювання використаних гільз. І врешті над усім цим веселковим мурашником запав білий чистий чотирикутник. Знак, що супутник вийшов на орбіту. Посеред його сяючої білизної поверхні з'явився сіруватий острівець, і тремтливе сяйво утворило цифру 67. Це була висота польоту. Роган ще раз перевірив елементи орбіти, але і перегей, і апогей містились у заданих параметрах. Отож у нього вже не було тут роботи. Він глянув на бортовий годинник, що показував 18 -ту. Потім на необхідний тепер годинник місцевого часу. На ньому була 11-та ночі. мить заплющив очі. Його тішила ця екскурсія на узбережжя. Він любив працювати сам. Відчував сонливість і голод. Якусь мить думав, чи не зажити тунізуючу таблетку, але вирішив, що достатньо вечері, встаючи зрозумів, наскільки втомився, здивувався, і вже цей подив трохи отямив його. Поїхав униз до їдальні. Там уже були його нові люди, двоє водіїв-транспортерів на повітряній подушці, зокрема Ярк, якого він любив за постійний добродушний гумор, а також Фіцпатрік з двома колегами Брозою і Кехліном. Вони закінчували вечерю, коли Роган щойно замовляв гарячу зупу. Виймав зі стінного роздавача хліб і пляшки безалкогольного пива. Із цим усім, складеним на таці, він ішов до столу, коли підлога легко здригнулася, непереможний вистрелив наступного супутника. Командир не дозволив їхати вночі, тому вирушили оп'ятій за місцевим часом перед сходом сонця. З огляду на продиктований необхідністю початок маршу, а також його марудну повільність, такий лад називали процесію. Його очолювали й замикали енергоботи які своїм еліпсоподібним силовим полем охороняли всі внутрішні машини. Універсальні на повітряній подушці, транспортери з радіостанціями і радаром, кухню, транспортер із саморегульованим герметичним житловим бараком та малий лазер безпосереднього враження на гусеницях, які усі звали «шилом». Роган разом із трьома вченими був на передньому енергоботі. Це незручно, бо сидіти в трьох тісно, та принаймні створювалася ілюзія нормальної подорожі. Швидкість доводилося узгоджувати з рухом найповільніших машин процесії – саме енергоботів. Подорож важко було назвати вишуканим задоволенням. Гусениці гарчали і грузли в піску. Турбіни двигунів завивали, мов комахи завбільшки як слон. Відразу за сидіннями з решіток виривалося повітря з радіаторів, а весь енергобот хилитався, наче тяжка шлюбка на хвилях. Чорна голка непереможного швидко сховалася за обрієм. Якийсь час вони йшли у горизонтальних променях холодного червоного, ніби кров сонця, крізь монотонну пустелю. Поступово піску меншало, натомість з нього виступали скісні скелясті плити, котрі доводилося об'їжджати. Кисневі маски разом із завиванням двигунів не заохочували до розмови. Усі уважно стежили за обрієм, та краєвид був увесь час однаковим – нагромадження скель і великі обвітряні брили. У якомусь місці рівнина почала переходити у схил. І на дні дуже пологої котловини стало видно тоненький, наполовину пересохлий струмок, блискуча вода якого відбивала червоне світло. Високі береги, котрі тягнулися терасами обабіч потічка, свідчили, що інколи він ніс чимало води. Похід зробив невелику затримку, щоб дослідити воду. Вода була цілком чистою, жорсткуватою, з домішкою окислів заліза та ледь помітним слідом сірки. Прибульці рушили далі, тепер дещо швидше, бо гусениці мали Краще щеплення з кам'янистим ґрунтом. Із заходу височили невеликі урвиська. Остання машина підтримувала постійний зв'язок з непереможним. Антени радарів оберталися, зв'язківці, поправляючи свої навушники, не відривалися від екранів, гризучі сухарики концентратів. Часом з-під з машин на повітряній подушці звуком вилітав камінь, мов би вистрелений малою аеродинамічною трубою, і скакав, наче оживши, до куб каміння. Потім шлях перегородили невисокі узгір'я – лисі та голі. Не зупиняючись, вони цяли трохи проб. І Фіцпатрік крикнув Роганові, що кремінь має органічне походження. Нарешті, коли чорно-синя лінія перед ними перетворилася на водне дзеркало, вони знайшли і вапняк. Скрегочучи на малих пласких камінцях, з'їхали до берега. Гарячий подих машини, скрипіння гусениць завивання турбін – усе це раптом стихло. Коли окан, зблизька зеленкавий і на вигляд, цілком земний, опинився за 100 метрів. Довелося здійснювати складні маневри, щоб, захищаючи робочу групу силовим полем, провести передовий енергобот до води на достатню глибину. Попередньо законопачена машина, керована з другого енергобота, увійшла у хвилі, занурюючи її і пінячи їх, доки не стала ледь видним темнішим місцем у глибині води. Щоно тоді на сигнал, висланий з центрального пункту, затоплений. Колос висунув над водою емітер дірака, і коли поле стабілізувалося, вкриваючи своєю невидимою сферою частину берега та прибережної води, розпочали відповідні дослідження. Океан був дещо прісніший, аніж земні. Аналізи проте не виявили нічого сенсаційного. Через дві години вони знали більш-менш стільки ж, як і на початку. Тому вислали у відкрите море два телевізійних зонди, керовані дистанційно, і з центрального пункту стежили на екранах за їхнім рухом. Однак лише коли вони опинилися за горизонтом, сигнали принесли першу важливу інформацію. В океані жили якісь організми, за формою схожі на кістково-скелетних риб, але, помітивши зонди, вони кидалися в врозтіч із шаленою швидкістю, шукаючи порятунку в глибині. Ехолоти становили глибину океану в місці, де натрапили на перших живих істот півтораста метрів. Броза вперлася, що мусить мати принаймні одну таку рибину. Тому почали полювання. Зонди гналися за тінями котрі звивались у зеленкавому мороці, стріляючи електричними зарядами. Однак ті бутім-то риби виявляли несподівану схильність до маневрів. Лише після кільканадцяти пострілів удалося поцілити в одну з них. Зонтики, ухопив її у свої мацаки, негайно скерували до берега. А Кеглін та Фіцпатрік тим часом маневрували другим, збираючи проби ворсинок, що коливались у глибині хвиль, які здавалися їм чимось на кшталт місцевих водоростей чи мікроорганізмів. Урешті скерували зонд на саме дно, на глибину чверть кілометра. Сильна донна течія значно ускладнювала керування зондом, який постійно зносило на велике скупчення підводних каменів. Та врешті вдалося кілька з них перевернути, і, як припускав Кеглін, під їхнім захистом містилася колонія гнучких створінь з китицями. Коли обидва зонди повернулися у сферу поля і біологи взялися до роботи, спорудженому за той час Баракові, де врешті, Можна було зняти остогидлі маски, Роган, Ярк і п'ятеро інших спожили першу теплу їжу за цей день. Час до вечора вони провели у збиранні про мінералів, вивченні придонної радіоактивності, вимірюванні інсоляції та сотні інших марудних занять, які, одначе, слід було виконати сумлінно і навіть педантично, щоб вони дали реальні результати. Надвечір все можливе було зроблене, і Роган, коли його викликав в горпах з непереможного, Зі спокійним сумлінням підійшов до мікрофона. ОКА наповнювали живі створінням, та всі до одного уникали прибережної зони. Організм дослідженої рибини не виявив чогось особливого. Еволюція, за орієнтовними даними, тривала на планеті багато сотень мільйонів років. Виявили велику кількість зелених водоростей, що пояснило наявність кисню в атмосфері. Поділ світу живих організмів на рослини і тварин був типовим. Типовою була й скелетна структура хребетних. Єдиною відмінністю упійманої риби від земних відповідників, яку біологам удалося знайти, було особливе відчуття, що реагувало на ледь помітні зміни напруги магнітного поля. Горпах наказав у цій групі якнайшвидше повертатись, і, коли вже закінчував розмову, повідомив, що є новини. Правподібно вдалося встановити місце приземлення кондора. Таким чином, хоча й біологи й протестували, стверджуючи, що кількох тижнів подальших досліджень їм було б замало. Барак склали, запустили двигуни, і колуна рушила на північний захід. Роган не міг переповісти товаришам жодних подробиць про кондора, бо й сам їх не знав. Хотів якнайшвидше опинитися на кораблі, бо припускав, що командир дасть нове, можливо багатше на якісь відкриття, завдання. Зрозуміло, тепер слід було якнайперше дослідити місце можливого приземлення кондора. Роган витискав з машини цю потужність, тому вони поверталися під ще жахливіший скрегіт каміння, що перемелювали гусениці. Коли настала темрява, увімкнули великі фари машин. Картина була незвичною і навіть грізною. Рухомі стовпи світла, що миті вихоплювали з темряви потворні обриси велетнів, що буцімто рухались, які виявлялися тільки скелями-свідками, останніми залишками вивітруного гірського хребта. Кілька разів довелося затриматися біля глибоких тріщин, що з'яяли в базальті. Та врешті, за добрих півгодини, вони побачили освітлений зусібіч, мов на параді, сяючи звіддалік, неначе металева вежа, корпус непереможного. По всьому периметру силового поля в усі боки снували незліченні машини, з них вивантажували припаси, пальне, групи людей стояли під трапом у сліпучому світлі Юпітерів. Уже здалеку до гурту дослідників долинув відголос цього невпинного мурашника. Над світловими стовпами височив мовчазний, плямисто освітлений корпус крейсера. Блакитні вогні сповістили, де буде вільний шлях крізь силову огорожу. І вкриті товстим шаром дрібненької куряви машини, одна за одною в'їхали всередину великого кола. Роган, щойно зістрибнувши на землю, відразу гукнув до того, хто стояв найближче, впізнавши в ньому бланка, і запитав, що з контуром. Але Босман нічого не знав про це відкриття. Роган довідався від нього небагато. Перед тим, як згоріти в густих шарах атмосфери, чотири супутники передали 11 тисяч світлин, Котрій прийняло радіо. І в міру їхнього надходження, зображення наносили на спеціальні витравлені плити у картографічній каюті. Щоб не тратити часу, Руган покликав техніка картографа Ерета до себе і приймаючи душ, водночас розпитував його про все, що відбулося на кораблі. Ерет був одним із тих, які вишукували кондора на фотографічній смузі. Це зернятко сталі в океанах піску шукали водночас близько 30 осіб, Окрім планетологів, для цього мобілізували картографів, операторів радарів та всіх бортових пілотів. Усю добу вони позмінно переглядали новий фотографічний матеріал, фіксуючи координати кожного підозрілого пункту планети. Та новина, яку переказав Роганові командир, виявилася помилкою. За корабель прийняли височену верхівку скелі, що відкидала тінь, надзвичайно схожу на правильну тінь ракети. Таким чином про долю кондора і далі нічого не знали. Роган хотів доповісти командирові, але той же пішов відпочивати. Отож він подався до себе. Попри в тому, довго не міг заснути. А коли прокинувся, астрогатор доручив йому через Балміна, керівника планетологів, передати весь зібраний матеріал до головної лабораторії. О 10 ранку Роган відчув такий голод, бо ще не їв сніданку, що опустився на другу палубу до малого буфета операторів радара і тут, коли вже допивав стоячи каву, до нього підскочив Ерет. Ну і що, знайшли? кинув, побачивши збуджене обличчя картографа. Ні, але ми знайшли щось більше. Ходіть негайно, вас кличе астрогатор. Роганові здавалося, що скляний циліндр ліфта повзе неймовірно поволі. У тьмяній кабіні панувала тиша, чути було шурхіт електричних контактів, з друкувального апарата випливали чимраз нові блискучі від вологи світлини, але ніхто не звертав на них уваги. Двоє техніків видобули зі стіної кишені щось на кшталт проектора і погасили решту світла у той момент, коли Роган відчинив двері. Він зауважив серед інших білоголову астрогатора. Наступною екран, що спустився зі стелі, спалахнув сріблом. У тиші зосереджених віддихів Роган підійшов, наскільки зміг, до великої світлої площини. Світлина була на найкращої якості до того ж чорнобіла. На ній, в оточенні дрібних, безладно розкиданих кратерів, виділялося голе плоскогір'я, яке з одного боку оривалося так рівно, Мов би гори там обрізав якийсь велетенський ніж. Це була берегова лінія, бо решту світлини заповнювала одноманітна темінь океану. На певній відстані від цього урвища простягалася мозаїка не дуже виразних форм, у двох місцях закрита смугами хмар та їхніми тінями. Але й так не викликало сумніву, що особлива формація з деталями прикритими хмарами не є геологічним витвором. Місто. Подумав збуджено Роган, але не сказав його вголос. Усі далі мовчали. Технік біля проектора Марна намагався збільшити різкість зображення. «Чи були перешкоди з прийомом?» – пролунав у загальній тиші спокійний голос астрогатора. «Ні», – відповів Стемрявий Балмін. Прийом був чистим, але це одна з останніх світлин третього супутника. Через вісім хвилин після її передачі він перестав відповідати на сигнали. Припускаю, світлина була зроблена об'єктивами, вже пошкодженими підвищенням температури. Асцензія камери над епіцентром була не більшою за 70 кілометрів додав інший голос, що належав, як здалося Роганові, одному з найталановитіших планетологів – Мальте. Та правду кажучи, я б оцінив її у 55-60 кілометрів. Прошу поглянути. Його силует почасти затулив екран. Він приклав до зображення прозорий пластиковий шаблон із вирізаними на ньому кружечками і приміряв його по черзі до кільканадцяти кратерів у другій половині світлини. Вони виразно більше, ніж на попередніх світлинах. Зрештою, додав Мальте, це не має особливого значення. Так чи інакше, він не закінчив, але всі зрозуміли, що хотів сказати. Неебавом перевірять точність фотографії, коли досліджуватимуть цю околицю планети. Якусь мить усі приглядалися до зображення на екрані. Роган уже не був такий певний, що бачить місто, а не його руїни. Про те, що геометрично правильна форма давно вже покинута, свідчили тонкі, мов, риски, хвилясті тіни дюн, які з усіх боків оточували складні форми а деякі з них майже цілком тонули в піщаному припливі пустелі. Надто геометричні образи цих руїн ділила на дві нерівні частини чорна зигзагоподібна лінія, що розширювалась у глиб континенту. Це смічна тріщина, котра розколола навпіл деякі з великих будівель. Одна, що явно впала, утворила своєрідний міст, який зачепився кінцем за протилежний берег тріщини. Прошу світло, пролунав голос астрогатора. Коли воно спалахнуло, Глянув на диск на настінного годинника. Через дві години стартуємо. Залунали розрізнені голоси. Найенергічніше протестували люди головного біолога, які під час пробних бурінь зайшли свердловинами на 200 метрів у глиб грунту. Горпах махнув рукою, обриваючи дискусії. Усі машини повертаються на борт. Здобуті матеріали прошу законсервувати. Перегляд світлини і решта аналізів мають відбуватися своїм трибом. Де Роган? А, ага, ви тут. Добре. Ви чули, що я сказав? За дві години всі люди мають бути на стартових позиціях. Операція завантаження усіх машин відбувалася поспіхом, але системно. Рога не відповідав на благання Балміна, котрий просив лише 15 хвилин для завершення буріння. Ви чули, що сказав командир? Повторював направо і наліво, підганяючи монтажників, які під'їжджали великими машинами до викопаних ровів. Бурильні установки, тимчасові помости з решіток, резервуари з паливом, по черзі переміщалися у вантажні люки. Коли про виконані роботи свідчив хіба що розритий ґрунт, Роган з Вестергардом, заступником головного інженера, ще раз на всяк випадок обійшли місця робіт. Потім люди зникли всередині корабля. Щойно тоді заворушився пісок на далекому периметрі. Викликані по радіо низкою поверталися енергоботи, ховаючись у кораблі, який втягнув до досередини підброньовані плити, трап і вертикальну шахту пасажирського ліфта. Ще кілька митий корабель залишався нерухомим. Потім одноманітне виття вихору заглушив металевий свист стиснутого повітря, яким продували дюзи. Клуби Куряви огорнули днище, серед них замиготіли зелені імпульси, змішуючись із червоним світлом сонця. І на фоні невмовкаючого грому, що стосунув пустелю та сотні разів відбився від навколишніх скель, корабель поволі піднявся у повітря, щоб, залишаючи за собою випалене коло скель, перетворені на складдюні шматки шмаття конденсату, зникнути з неймовірною швидкістю у фіолетовому небі. Невдовзі після того, як останній слід його шляху, позначеного білуватою лінією пари, розтанув у атмосфері, а рухливі піски почали накривати голу скелю і заповнювати покинуті рови, із заходу насунула темна хмара. Пливучи низько над поверхнею, вона розширилася, клубочачись раменами, оточила місце приземлення і зависла нерухомо. Так тривало якийсь час. Коли сонце вже добре схилилося до заходу, на постелю смари почав падати чорний тощ.